Документального підтвердження цього здогаду в нас немає. Безслідне зникнення Іларіона Шахматов пояснював тим, що той прийняв схему в Печерському монастирі під іменем Никона. На користь цього припущення, можливо, говорить той факт, що Іларіон не брав участі у відспівуванні Ярослава. Вже 1055 року в Києві сидів митрополит-грек Єфрем. До речі, цей ієрарх мав високий придворний ранг проти проєдра та був членом імператорського сенату. Ярославу Модрому належить честь створення ще однієї юридичної пам'ятки, яка увійшла в літературу під назвою Устав князя Ярослава о Церковних Судах. Цього разу він мав і співавтора Митрополита Іларіона, що засвідчує перша стаття Кодексу Асеас князь Великий Ярослав, син Володиміров, подані отца своєго згадали єсмь з митрополитом Київським і всія Русі Іларіоном. Слажихам на намаканон. Устав мав унормувати правовідносини в сфері сім'ї та шлюбу, а також у чернечому і духовному житті, що відпочатково належали до юрисдикції церкви. Насправді, компетенція його виходила за межі названих сфер – а зміст кодексу дає цінний матеріал для з'ясування питань відносин церковної та світської влади в галузі судочинства русько-візантійських відносин давньоруського грошового розрахунку. Устав князя Ярослава не дійшов до нас у своєму початковому вигляді, а зберігся в численних пізніших, найраніше 15 століття, переробках і редакціях. За час свого існування він безперечно зазнав змін, поповнився новими термінами, яких не могло бути в XI столітті, але це не дає жодних підстав для сумнівів у його давньоруському походженні. Ярослав, як свідчить цитований вище текст, і в цій сфері продовжив справу Володимира Святославича. Коротко підсумовуючи все зроблене Ярославом у галузі освіти і духовності, можна без перебільшення зарахувати його до найвидатніших князів-правителів Русі. Недаревно духовна традиція мала до нього таку прихильність і зрештою удостоїла титулу Модрий. Міжнародні зв'язки Русі за часів Ярослава Київська Русь за Ярослава Мудрого посіла одне з центральних місць у системі європейських політичних відносин. Зростання політичних контактів безперечно зумовлювалося потребами економічних зв'язків Русі – Країнами Центральної та Західної Європи, про що свідчать численні знахідки на руських землях монет інших європейських імпортів. Не завжди ці стосунки були мирними. Часом відбувалися й військові сутички, але з жодною європейською країною рус часів Ярослава Мудрого не мала тривалого протистояння. Перевага надавалася не силі зброї, а силі дипломатії. Для цього використовувалися усі можливості, серед яких одне з чільних місць посідали і міждинастичні шлюбні контакти. Ярослава мудрого часу називали тестем європейських королів, але він був ще й їхнім свекром. Особливою динамікою тому читачі вже мали нагоду переконатися, відзначалися відносини Росії з Польщею. Вони знали все. І мирні угоди